Pons. Ebben az esztendőben a tél viszonylag enyhe volt. Napkelte előtt lormélőt de Lois megráncigálta Robert párnáját. A gróf akár egy vadállat néhányszor hatalmasat ásított, arcát kissé megnedvesítette, a zsilédönnel által elébe tartott mosdótálvízével. És magára rántotta bőrből készült, szörmével bélelt vadász öltönyét. Ez az egyetlen valóban kényelmes viselet. Ezután Kápolnába ment, hogy meghallgassa a csendes misét. A lelkész utasítást kapott, hogy gyorsan, néhány perc alatt végezzen az áltatossággal, az evangéliummal, meg az áldozással. Ha túl hosszúra nyújtotta az imádkozást, Robert toppantott, és mire az ostya tartó a helyére került, a nagyúr már kilépett az ajtón. Reggelire elfogyasztott egy tál forró húslevest, két szárnyat, vagy egy darab disznósültet, közben megivott egy jókora fehér bort, amely fellazítja az embert, Olvasztott aranyként csúrgott le a gégén, és feléleszti az éjszaka folyamán elszunnyat nedveket. Robert mindehez lesemült. Ha a burgund a hercegei helyett és csak a borait teremné. Reggeli étkezés jó egészséget ád, mondta Robert, és csemcsogva indult lovához. Oldalán vadászkés, nyakában kürt. Farkasprém süvegét fülére húzva nyerekbe ült. Az ostorral féken tartott kopófalka telitorokkal csaholt. A lovak dobogtak, mert a hajnal hidege csípte a farukat. A vártorony tetején csattogó zászló jelezte, hogy az uraság a várban tartózkodik. A felvonóhíd híd leereszkedett, és kutyák, lovak, szolgák, hajtók nagy lármával iramodtak a kisváros közepén elterülő kacsahúztató felé. Majd az óriás báró nyomában kiértek a nyílt mezőkre. Az ós rétjei felett a téli hajnalokon könnyű fehér fakéreg és füstszagú pára lebeg. Robert D'Artoa határozottan szerette konsot. Persze ez csak kisvár volt de igen kellemes és jó erdők vették körül. A naphalvány fénye épp akkor oszlatta el a ködöt, amikor megérkeztek a találkozó helyre, ahol a falkamesterek megtették jelentésüket. Újabb nyomokat és csapásokat fedeztek fel. A legkedvezőbb szélben indultak felverni a vadat. A konsi erdőben hemzsegett a szarvas, meg a vaddisznó. A kutyák jól voltak idomítva. Ha a vaddisznót nem engedik megállni, hogy vizeljen, legkésőbb egy óra múlva terétékre kerül. A fenséges hatalmas szarvasok kissé tovább bírták, mert időnként kitörtek a hajtásból, s ilyenkor a föld felfröccsent a lobak lába alól. Végül a csaholó falka, a megfeszült testű, ziháló, súlyos, agancsos, kilógó nyelvű vadat beszorította valamely mocsárba vagy ingoványba. Robert gróf hetenként legalább négyszer vadászott. Ez nem hasonlított a nagy királyi falka ahol kétszáz nagyúr tolongott. Az ember nem látott semmit, és ahol... Attól tartva, hogy lemaradnak a társaságtól, inkább a királynőmát követték sem, mint a vadét. Robert jobban érezte magát konsban. Lovas vadászai között. Néhány szomszéd vazallus társaságában, akik mód felett büszkék voltak a meghívására. Két fia is vele tartott. Lassan tanítgatta őket a falkavadászat művészetére, amelyet minden jó lovagnak ismernie kell. Elégedett volt gyarapodó erejű tíz és kilenc éves két fiával. Személyesen ellenőrizte fegyvert gyakorlataikat. És mikor bábúra célozva valáncsát vetettek. Szerencsés kölykök ezek. Robert túl korán vesztette el apját. Mindig maga végzett a kifárasztott állattal. Vadászkéssel szúrta le a szarvast, vagy gerejjel a vaddisznót. Ebben nagy gyakorlata volt, és gyönyörűség fogta el, ha a megfelelő helyre illesztett vas egyetlen döféssel behatolt a lágyhúsba. Vad és vadász egyaránt gőzölgött a verejtéktől, de az állat, mintha sújtotta volna, összeroskatt. Az ember pedig talpon mara. Hazafelé, miközben a hajtás során előfordult eseményeket vitatták, Vászomba bugyolált, lábszáru, rongyos, tanyasi jobbágyok siettek előviskóikból, Hogy lelkendezve és félénken megcsokolják az uraság sarkantyóját. Ez a jó szokás a városban már kihaló félben volt. Amint a gazda megjelent a láthatáron, a várban felhangzott a kézmosásra hívó harsona a szó. A déli étkezéshez készülődtek. A nagyteremben, ahol a kifeszített kárpitokat Franciaország, Artois, Valois, valamint Konstantinápoly címerei díszítették, mert Bömon úrnő anyja révén körtné volt, Robert Aztalhoz ült, hogy környezetének tagjaival kötekedve három egész óra hosszat falatozzon. Behivatta a szakácsát, aki övére akasztott fakanállal jelent meg, és megdicsérte, ha a jól pácolt hús kellően porhanyósra sikerült. De akasztófát ígért neki, ha a forró borsmártásban, amelyel a nyárson sült egész egész szarvastocsolgatták, kevés volt a fűszer. Némi időt szakított egy kurta pihenőre, majd visszatért a nagy terembe, hogy meghallgassa elöljáróit és adószedőit. Előhozatta a számadásokat, elrendelte hűbérbirtoka ügyes-bajos dolgait, és igazságot szolgáltatott. Nagyon szeretett törvényt ülni, látni az irítséget vagy a gyűlöletet a panaszos felek szemében, megfigyelni a csalást, a ravasságot, a kajánságot, a hazugságot, tehát lényegében önmagát a hitvány köznép alacsony szintjén. Főképp a kikapós asszonyok és a megcsalt férjek történetei adtatták. Állítsátok elő a felszarvazottat, adta ki az utasítást, jól elhelyezkedve töltyfakaros székében és a legsikamlósabb kérdéseket tette fel, miközben az írnokok tolluk mögé bújva hangosan felnevettek, és a panaszosok karmazsin vörössé váltak a szégyentől. Robert sajnálatos hajlandóságot mutatott, és ezt elöljárói gyakran szemére is vetették, hogy csak könnyű büntetést szabjon ki a tolvajokra, utonállókra hamisan kockázókra, nőcsábászokra, fosztogatókra, kerítőkre és verekedőkre. Kivéve természetesen hallópást vagy kihágást az ő kárára követték el. Szívét, mint egy titkos cimboraság kötötte mindenkihez, aki csak rongy nép élte földön. Kihirdette az ítéleteket, és lám, a nap már csak nem véget ért, Robert lement a vártorony egyik alsó szobájában berendezett fürdőkamrába, s hogy tagjai fáradtságát eltüntesse, belemerült a növényekkel és fűszerekkel illatosított, meleg vízzel telt Dézsába. Megszárítatta, majd lecsutakoltatta magát, akár egy lovat. Végül megfésülték, megborotválták, kibodorították. Közben az apródok, pohárnokok és szolgák már ismét felállították a lábakra helyezett vacsorázóasztalokat. Robert ez alkalommal, aranyliliomokkal és ártóáváraival kivart, óriási vörös bársonyruhában jelent meg, amelynek szörmebélése elfedte cipőjét. Bömon úrnő szürke mókusprémes lila taft ruhát viselt, amelyre összefonódott hié és erbetűk, valamint elszórt ezüst voltak hímezve. A fogások most könnyebbek voltak, mint a déli étkezéskor. Zöldség vagy tejleves, páva, galamb körített hattyúsült, friss és erjesztett sajtok, torták és cukros ostyák amelyekre jobban csúszott az oroszlán vagy madár formájú kancsokból csúrgatott bor. Francia módra tálaltak, azaz két személynek egy tálon, egy férfi meg egy nő evet együtt, kivéve a nagyurat. Robert a saját táját kanállal, késsel és az ujjaival ürítette ki, és mint mindenki, ő is a terítőbe törölközött. A kisebb szárnyasokat csontostól egészben morzsolta összefogaival. A vacsora vége felé felkérték a dalnokot, Vatrikédő kuvént Kuvint, hogy vegye elő rövid hárfáját, és mondjon el egy maga szerzette históriát. vatriké uram hajnauból jött, jól ismerte Guillaume Grófot és a Grófnét, Bömon urasszony nővérét. Először az ő udvarukban szerepelt, majd pályafutása során sorra járta a valóákat. Busás fizettséget ígérve versengtek érte. Batriké, a párizsi asszonyokról szóló verset, követelte Robert még zsírtól fénylő szájjal. Ez volt a kedvenc története, és jól lehet, csak nem kívülről tudta, mindig ezt akarta hallani. Hasonlóan a gyermekhez, aki minden este ugyanazt a mesét igényli, és azt, hogy abból semmit ki ne hagyjana. Ki Kihitte volna ilyenkor Robert Dártóáról, hogy képes a hamisításra és a bűnre. A párizsi asszonyokról szóló dal két polgárasszonynak, Edem de Gonesz feleségének és húgának Margónak, és Marionnak a kalandjait beszélte el, akik három királyok napjának hajnalán elindulnak a pacsal árushoz, de szerencsétlenségükre találkoznak egy szomszéd asszonnyal, Tifaigné asszonysággal, a fésülőnővel, aki becsalogatja őket egy kocsmába, ahol úgy mondják, a fogadós készséggel hitelez. Slám az asszonyságok asztalhoz ülnek a Kalapácshoz címzett kocsmában, ahol... Drowin fogadós roppant finom dolgokkal traktálja őket: fűszeres borocskával, hízlátlibával, teletál foghagymával, forró süteményekkel. Ennél a résznél Robert Artoa már előre nevetett, és Vatriké folytatta: Midőn Margó izzadni kezdte, és nagykupákkal a bort vedelte, a torkány ugyancsak hamar lecsurgott másfél pint ital. De szólt Maroklip asszony, ennye szent Györgyre mondom, meg hitemre, Nem borez, csupán holmi lőre, Keserű a szám ízet tőle, Jó vöröset akarok inni, egy korsóval, Bár tehenem kell is érte vásárra vinni. A nagy kandalló mellett, Amelyben egy egész fa törzs lángolt, Robert hátra hátradölve csukladozott A torkát csiklandozó zsíros nevetéstől. Kocsmákban, bordéjokban és egyéb lebújokban töltött ifjúsága vonult el szem előtt ebben a históriában. Éppen elég jóféle szajhát ismert meg az ilyen helyeken, akik asztalhoz ülve szorgalmasan leitták magukat, a férjük tudta nélkül. Éjfélkor, darolta Vatriké, Margot, Marion és a fésülő asszony miután végigkóstoltak minden bort, Árboától egészen szánmelónig és ostját, hámozott mandulát, körtét, fűszereket és diót hozattak. még mindig a kocsmában tanyáznak. Margó azt javasolja, hogy menjenek ki az utcára táncolni. A kocsmáról csak akkor hajlandó elengedni őket, ha zálogul nála hagyják ruháikat. A részegasszonyok készséggel elfogadják az ajánlatot, egy szempillantás alatt ledobálják ruháikat, köpenyüket, köntösüket, ingüket, tarsolyukat és szíjaikat. És anyaszült mesztelenül kimennek a januári éjszakába, ész nélkül üvöltik, táncolni kész a szerelem. Tántorognak, botladoznak, egymást támogatva a falat súrolják, míg nem végül holtrészegen roskadnak le a szemét halmokra. Felkél a nap, a kapuk megnyílnak, és felfedezik a mocsokkal és vérrel borított három asszonyt, akik oly mozdulatlanul hevernek akár egy rakásszar az útfélen. Az előkerített férjek abban a hitben, hogy asszonyaikat meggyilkolták, az ártatlanok temetőjébe viszik, és a közös sírba dobják őket. Egymás hegyén hátán hevertek, kiadták, amit bevedeltek, Mindenükből csurgott a bor. Álmukból csak a következő éjszaka ocsúdnak fel, földel borítva, de még koráncsem kiózanodva fekszenek a hullák között, És kiáltozni kezdenek a sötét, jéghideg temetőben. Hol vagy, jó dróin? Merre, hol? Sós hering, meg egy kupa bor, jó féle bor, Az kell nekem, hogy tisztuljon ki a fejem s a nagy ablakot csúkd be tüstént. Ez volt ám a bömbölés, amit most Robert nagyúr hallatott. Vatriké dalnok alig tudta befejezni a történetet, mert az óriás hahotája jó néhány percig betöltötte a termet. Könnyező szemmel, két kézzel csapkodta az oldalát, tízszer is elismételte, s a nagy ablakot csúkd be tüstént. Vidámsága oly ragados volt, hogy az egész háznép fetrengett a röhögéstől. Ó, aribancok, teljesen pucéran, mesztelen seggel, s a nagy ablakot csúgt betűstént. És újra kezdte a nevetést. Alapjában véve kellemes élet folyt koncsban. Bömon, uraszony, derékfeleség, feleség. Bömon grófság, jó kis grófság volt. És mit számít, hogy a koronabirtoka, ha egyszer biztosan jövedelmez? És Ártoá? Hát olyan fontos ezek után Ártoá, megére ennyi gondot, harcot és vesződést. Az a föld, amelybe egy nap eltemetnek, kons vagy hezdén földje legyen. Ilyeneket mond az, aki elmúlt negyven éves, akinek egy megkezdett ügye nem a kedve szerint alakul, és akinek két hete van a semmit tevésre. De az illető valahol a lelkeméjén tudja, hogy nem fog kitartani e múlékony bölcsesség mellett, mert holnap Robert mégis elmegy szarvast kergetni Bömon környékére, és ez alkalommal körülnéz a várában. Nem kellene el megnagyobbítani. Amikor az év utolsó előtti napján Robert D'Artois visszatért Bömondból, ahová hitvesét is magával vitte, kons felvonó hídján, már vártak rá a halára rémült fegyvernökök és szolgák. Délután itt jártak, és elfogták Divión asszonyt, hogy Párizsba vigyék börtönbe. Elfogták, ki jött ide elfogni. Három poroszló. – Miféle poroszló? Kinek a parancsára? – üvöltötte Robert. – A király parancsára. – Ugyan. És ti engedtétek? vagy vagytok, és minnyájatokat megbotoztatlak. – Nálam elfogni valakit! micsoda csalás! – Legalább láttátok azt a parancsot? – Láttuk, nagy uram. – Felelte remegve. – el. Sőt, ragaszkodtunk, hogy nálunk hagyják. Csak ezzel a feltétellel adtuk ki nekik asszonyt. Itt a parancs. Királyi parancs volt, írnok kezének írása, de hatodik Fülöpp pecsétje. Nem a kancellária pecsétje, amelyből valamely nagyobb szabású csalásra lehetett volna következtetni. Fülöpp kispecsétnek nevezett magánpecsétjének viaszlenyomata volt ez, amit a király mindig a tarsójában őrzött és csak saját kezével használt. Ártó ágrófia természeténél fogva nem tartozott a félénk emberek közé. De ezen a napon mégis megtanulta, hogy mi a félelem.